ואל בינתך אל תשען. בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. אל תהי חכם בעיניך, ירא את אדוני וסור מרע. רפאות תהי לשוריך, ושיקוי לעצמותיך. כבד את אדוני מהונך ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמיך סבה.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 לא ישבובה. אורך ימים בימיניה, בשמאלה, עושר וכבוד. דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר. אדוני בחכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה. בדעתו תהומות נבקעו, ושחקים ירעפו טל.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 כי תועבת אדוני נלוז, ואת ישרים סודו. מארת אדוני בבית רשע, ונוה צדיקים יברך. אם לליצים, הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. כבוד חכמים ינחלו, וכסילים מרים קלון.